залишився в мене острах перед усім, що повзе і звивається. Бабуся взяла мене за руку і сумно сказала, «Погано, коли на порозі стає медянка, можна втратити дім». Моя перша хата була біленька, смішлива, як дівчина. На покуті за іконами синіли сокирки й волошки. Перед іконами висіла лампадка, яку бабуся запалювала тільки на свята». У хаті пахло квітками, сухими травами і нехворощу. Мені здавалося, коли зачиниш двері на защіпку, ніхто уже не заподіє тобі зла, і ти захищена від всього світу. А одного вечора до нас прийшов бригадир, дядько Грицько. Не кричав і не злився, як бувало раніше. Батько, побачивши його дивний настрій, запитав, «Чи можна притягти з лісу бо нічим у печі прокурить, а ночами ще холодно. «Не потрібні тобі дрова», – кашлянув бригадир. «Укрупнення йде. Всі будуть до села перебиратись». «Як? Чому? Коли?» – сполишилися мати і бабуся. «Я так думаю», – вів своє бригадир. «Нас тут все одно не залишать. Хутір ліквідується. Треба усім знятися з місця» і гуртом зачепитися в селі на одному кутку. Пам'ятаю, як розкривали нашу хату і стогнало залізу, ударяючись об землю, як на підводі перевозили в село подушки, одяг, ступу, як плакала в останню хуторську ніч мати, жаліла дворище, сади, ліс, як вона нав'язала оберемок нехворощі, щоб забрати з собою але оберемок не вмістився, і як я прощалася з бурчаком. Розмовляла з деревами, викликала гадюку, але вона, мабуть, образившись за колишній страх, так до мене й не вийшла. Глава 13 Шеф наказує. Повернулись до роботи після тривалої відпустки з твердим наміром почати заробляти гроші. Редакція вирувала, шумувала, блимали комп'ютери, шаруділи сторінки, коридором метався черговий випусковий. У моєму кабінеті на вікні лежала гора листів, які приносили і складали з усіх відділів. Перспективні теми розібрані. Серед тих конвертів здебільшого пенсіонерські скарги. Несправедливе розпоювання землі, відручення радіоточок. у край треба було б розкрутити виграшну тему, щоб завестися і підняти професійний адреналін. Для цього проникнути в редакторський кабінет, виставити ідею, як точку опори. Але сьогодні не той день. І сьогодні зазора не в дусі. Надумала вислизнути на чорний хід і податися в місто. Але перед самими дверима почула голос з того боку коридора, «Зайдіть, но до мене!» Відчувши на смак невдачу, я навіть не змогла повернутися. Просто зупинилася і стояла обличчям до дверей, немов перевіряючи у сумці наявність фотоапарата і диктофона. Якщо бувають на світі якісь огидні слова, що їх ніколи не хотіла б чути, то це саме ті, коли редактор повертає з коридора і пропонує зайти до нього. Треба додати – Уше Фаніс чимось нагадує модельний дамський черевик, який перевернули підбором догори. Його нинішнє викання і звернення на повне ім'я не обіцяє нічого святкового. Двері скриплять, немов опираються, редактор оссідає на трон і витримує паузу. Сподіваюся, ви облаштувались на новому місці? Вистачили відпустки? Мовчу. Киваю. Не нариваюся, бо знаю характер шефа. Після такої прелюдії почнуться нарікання, виставлення перспективи і завалювання роботою. Знаєте, що за останні півроку ви втратили кілька позицій? Далі йшла нудна констатація цифр і фактів. Ви тепер зі свіжою головою і, сподіваюся, свіжими ідеями. Скотилася пауза яку він витримав, порившись у настільному календарі. «Так от, беріться за критику. Це не моє, сто разів говорила. Це все наше. Чи ви вважаєте, що я хотіла йому розповісти про свою ідею, але редактор все одно її не почув би? Ідея була у тому, щоб відкрити у редакції прес-пункт. Цей пункт або прес-агентство – могло б зосередити усю найважливішу інформацію за останні роки. Оскільки в обласних газетах уже не хочуть витрачати на власкорів, то ми могли б надавати їм послуги, приторговуючи новинами. Наші колеги досі потайки здирають у нас інформації, перефразовують їх і сунуть на шпальти. Корпункт потребував би журналіста і юриста якого можна винаймати для відлякування інформаційних злодіїв. Не знаю, чи згодився б на це редактор, адже міськрайонна газета як дворняга стоїть перед всіма на задніх лапках, а редактори обласних газет використовують наші сторінки, як їм зручно. Зате на засіданнях медіаклубу серед свіжих районок називають і нашу. Яке щастя! Можна розчулитися до сліз. Редактор проговорив кілька хвилин, але я не чула жодного слова. Думаю, що у вас все вийде. Якщо матеріал гострий і глибокий, даю вам сторінку і гарантую премію. Невелику, звичайно.